Salmul 91, către Sfintele Puteri Cerești. Sfinților Serafimi, iubiți-ne iertați -ne și rugați-ne Dumnezeu pentru noi, ca să fim plini de iubire și sfințenie ca voi. Sfinților Heruvimi, iubiți-ne iertați -ne și rugați-ne Dumnezeu pentru noi, ca să fim plini de Duhul Cunoștinței ca voi. Sfinților îngerei scaunelor, iubiți-i iertate și iulgați Dumnezeu pentru noi, să fim plini de Duhul bunecredinței Credințe ca voi! Sfinților îngerei stăpânilor, iubiți-i iertate și iulgați Dumnezeu pentru noi, ca să fim plini de Duhul Sfatului ca voi! Sfinților îngerei Domniilor, iubiți-i iertate și iulgați Dumnezeu pentru noi, ca să fim plini de Duhul Înțelepciunii ca voi! Sfinților îngerii puterilor, iubiți îmierta și rugați-ne Dumnezeu pentru noi ca să fim plini de Duhul Tării ca voi. Sfinților îngerii începătorilor iubite, iertați-ne și rugați-ne lui Dumnezeu pentru noi ca să fim plini de Duhul înțelegerii ca voi. Sfinților arhangheli, iubiți ne, -ne și rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi ca să fim plini de Duhul temerii de Dumnezeu ca voi. Sfinților Îngeri Cerului, iubiți-ne, iertați-ne și rugați de Dumnezeu, pentru noi, ca să împlinim poruncile Domnului ca voi. Sfinților Îngeri Păzitori, iubiți-ne, iertați-ne și rugați de Dumnezeu, pentru noi, ca să ocrotim pe frații noștri creștini ca voi.